A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Al Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahir-rabbil-alamin. Al Ar-rahmanir-rahim, maliki yawmid-din. Kërkoj mbrojtjen dhe bashkëtinë e Allahut subhanuhu te ala nga şeytani mallkuar. Me Ma emrin e Allahut e gjithëmshirshëm të mshiplotit gjdo lafderim i përket vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, të gjithë mëshirë shmit mëshirë plotit, së ndu e se të ditës e gjukimit, e falenderojmë Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili thotë për të dërguar në ti, a.s. ne nuk të kemi dërguar të muhammet, vetëm si mëshirë për botët. Pajqja dhe bekimet Allahut që ofshin mbilej mëtarin dhe të dërguar në ti, Muhammedin sallallahu aleyhu sallallem, i cili ka thëmë për vetën e ti, me të vërtet, unë jam mëshirë e dhuruar. Ose të fale bekohe dhe mëshirojë atë, familinë e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasuësit e ti besnik dherën në ditën e gjukimit. Të ndëruar, shikuesë, Jam këtu para jush në vazdimin për të vazhduar ciklin e misioneve ku shtuar moralit profetit alayhi salatu selam Gjatë gjithë historisë njerëzore ka pasur njerëz që i kanë dhënë shumë i kanë dhënë shumë njerëzimit në fakt këta njerëz meritojn nderim edhe respekt edhe pse janë të pakët ata që shprehin falënderim dhe mirënjohje e padyshim në krye të piramidës njerëzore qëndrojnë më të labdishmit, më të lartët të dërguarit e Zotit, të zgjedhurit e Allahut subhanahu wa taala ata të cilët Meritojnë ndërim dhe respekt Më shumë Se sa të tjerët Ata i zjodhi Allahus Pana o tala Me dëshiren e ti E jo të tyren Si pas parametrave hynor E jo njërezor Nga mesi i njërzve Por jo si të gjithë njërezit Zoti lartë madhruar i ngarkoj me përgjesin më të lartë sepse ata do të lithnin kryesën me kryuesin e vetë. Ata do të jepnin kuptim jetës së përdithshme të njeriut. Një kosisht, përgjesia e tyre ishte më e vështirë nga se është vështir të ndryshohet njeriu, e sidomos kur bëhet fjal për tek e mira. Do shta është me lehtë të sheshojnë malet, e mbitotë të ngrijen gradacela se sa të prishen besimet e kota e beshtytni dhe mbi to të ngrihet besimi i drejtë ata e ja arritën këtë gjë të dërguarit e Zotit e realizuan këtë jo me aftësitë e tyre por me ndihmën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala me mëshirën dhe mirësinë e Zotit të Lartë majdhruar me dhuntitë e mrekullit që u dha Allahu subhanahu wa taala i cili i kishë dërguar me të vërtetën këta profet e pasuan njërin tjetrin të gjithë kishin një moto edhe pse në jug të ndryshme edhe pse të dërguar në popuj të ndryshëm dhe në kohë të ndryshme të gjithë brohoritën një zëri o ju njerëz zoti juaj është një i vetëm allahu dhe vetëm ai është ai që meriton adhurimin dhe askush tjetër për veçti nuk e meriton të adurohet të gjithë profetët erdhën me këtë thirrje derisa i erdhi rradha të fundmit të profetëve, vulës së profetëve Muhamedit alayhi salatu wa salam. Kuri'di Muhamedi sallallahu alayhi wa sallam e gjeti njerëzimin e errësir, gjeti mbretër të cilët tokat e Zotit i kishin bërë shtete. Dhe kriesat e ti, i kishin shëndëruar në shërbetor. Gjeti murgjër e priftërinjë të cilët po e shisnim parajsen e Zotit që është në tokë. Duke u pasuruar në kurist të njerëzve të paditur priftërin dhe murgjër të cilët e këshën bërë njërzimin të luhatej mes besimit dhe mos besimit. A i erdhin të ngrin të lartë balin e ati që i për ulej gurit dhe drurit. Erdhin të hapë të mëndjen ati të cilin nuk e lin të, të este për para të bënd të për para asë bestet njëtë dhe, dhe asë supersticionet. A jërdi të të regon të vëndin mbretërve të cilët e dretonin popullin, asëtu se kur se dretohet kopeja e baktive, a jërdi për të thëndal pa drejtësisë i dhujtarve të cilët i varosnin vajzat e gjalla në dhe. Profeti i mëshirës. Kjo është tema të cilë, për të cilën duat të flasë sot në këte emision me ndihme në Allahu të subhanahu ta'ala e me thënë të drejten ndihem sa emocionuar për dhe ashtë i lumtur dhe falenderojë Allahu të subhanahu ta'ala që më mundësoj të flasë për këtë cilësit të veçantë të profetit sallallahu aleyhi wa sallam për mëshirim e ti. Njësilsi, ka që veçant e të dërguar ton aleyhi sallatu a salam, e si o, jo, kur vetë Allahu subhanahu wa ta'ala thod wa ma arselnake illa rahmetan lille alemin. E ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm si mëshir për botët përgjithsinë. Edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Inna ma ana rahmatun muhda. Me të vërtetë, un jam mëshirë e dhuruar, jam mëshirë e dhuruar për ju o njerëz, dhe jo vetëm për njerëzit, por për mbar botën. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm se mëshirë për botën. Ky ajet është boshti i emisionit të sotëm. Këti ajeti më duhet të i referohem gjithë gjithë emisionit të sotëm dhe jo vetëm. Kur përmëndet fjalla mëshirë, gjithëmon një rjutë i shkonë në mëndje i shkonë në mëndje të këtë doptit. Sëpse ata, më shumë se kush do tjetër, ka nevoj për mëshirë. Të gjitë ka nevoj për mëshirë, por të doptit në veçantin. Sikur profeti mëshirës, Alehi Salatu o Salam, të ishte dërguar për të nëzirë nga padrëtësit, për të shpëtuar nga padrëtësit pikërisht këtë kategori njërezishë a i shte shumë ndjeshëm nda i kësa e qështje, sallallahu aleyhi ve sellem. I dërguar i Allahot, sallallahu aleyhi ve sellem, i mori në mbrojtje këta njërës. A i endaloj në mënyrë kategorike pa dritsin dhe tyre? Ka thanë profetis, sallallahu aleyhi ve sellem, në një hadith, unë u endaloj kategorikisht që të në përkëmpni të në melin përkëm të drejtat e dy të dobtve të jetimit e të gruas. Veti drguari Allahut sallallahu aleyhu a sellem u rritë jetim. A i më shumë se kush do tjetër e dinte se gjithë do të thoshte të rritësh panën dhe pa babë. Allahu lartë madhruar i kërcenon mizorët atëtë cilët u, u bëjnë pa drejtësi jetimve dhe në përkëmbi të drejtët e tyre. Thotë Zotë i lartë madhruar, inë në ledhine je kulune e muale ljeta ma dhulmën, inë nëma je kulune fi i butu në himnara ose jeslaune së e i ra. Me të vërtet, ata që anë pa drejtësisht pasurit e jetimve në bushim barkun e tyre me zjarë dhe do të hynë, do të digje në zjarin flakërues. Një kosisht, i drguari Allahut sallallahu aleyhi wa sallam premtonsh për blim të madhë për ata të cilët përkujdesen për jetimet. Ka thënë një hadith aleyhi sallatu sallam unë dhe kujdestari i jetimve Do të yemi kaç pranë në ditën e Kiametit. Dhe ka bër me shenjë me gishtin tregues dhe atë të mesit. I dërguari Allahu sallallahu alei ve sellem sillej shumë mirë edhe me shërbëtorët. I trajtonte ata si gjithë njerëzit e tjerë. Hante në një sofër me ta, hë ndonjërit për tyre Si Zaid ibn Harithit radhiyallahu anhu i thoshte ti e vllajë. Der Sahines ibn Malik radhiyallahu anhu na tregon për profetin sallallahu aleihi wasallam vetë duke thënë i shërbëjva të dërguarit të Allahut sallallahu aleihi wasallam 10 10 vjet Po sikur, si nuk u ankua një herët, e thoshte, uff, dhjetë dhjetë. Për diçka e që e bëra, si nuk më, thë, nuk më tha një herë, pse e bërë e këta? Dhe për diçka e që e lashpa bërë, nuk më tha, pse nuk e bërë e këta? Dhjetë dhjetë kuish e ka këtë durim. Kuish e ka këtë sjellje? Përveç se një profeti, një një zgjedhur i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Parave i së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gruaja nuk kishte as pak të drejta. Ajo trajtohej si mall tregu. Ajo nëçmohej dhe përçmohej. Madje arin të puna dherja tje sa i varostin të gjallë në dhe. Kjo fe i garantoj i gruas të gjithat drejtat që i takojnë. E konsideroj atë të barabart me burin. Ndaloj gjdolloj pa drejtsie që u shtrojt ndaj saj. Dhe madje silin e mirë e urdrojë njërëzit të silen mirë me të, dhe silin e mirë e konsiderojë prej moralit të mirë të pasuezve të dëjnjë të Muhamedit sallallahu alaihu sallam e bëri kriterë të mirësis të pasuezve të ti sallallahu alaihu sallam. Duk e thenë, mëj mirë i prej ush ka themë profetit sallallahu alaihu sallam është a i që është mëj mirë me gruan e ti. le ta kuptojnë muslimanët, por ta kuptojnë dhe të tjërët që flasin për drejtët e gruas. Ha? Më i mirë i prejush, është a i, i cili është më i mirë nda i bashkërët e së ti. Në një aditë të i tërthot, besimtarët me besim më të plot, janë ata që kanë moralin më të mirë. Kurset më të mirë në mesin e tyre, pra në mesin e besimtarve, janë ata që janë më të mirë ndaj grave të tyre. Dhe unë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një transmetim tjetër, janë më i miri prej jush sepse unë sillem më mirë me ngruar për bashkëshortet e mia. Kështu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe në momentet e fundit kër njerëzit në agonin e vdekjes për, pra, kër njerëzit mendojnë zakonisht dhe meren me gjëra të ndryshme që ofshin këto të vogla apo të mëdha, Alehi Saladu o Salad, në përosit, prej përosive ti të, të fundit, ka qënë kujdesi që du, duhet kushtuar të drejtave të grave. Pra ndaj ka thënë arihi salatu sëram, ju porosis amanetën, eh? amanetën para se të ndronë të jetë. Ju porosis që të silën i mirë me gratë të uaja. Edhe fëmijët kishë një vënd të veçantë të i drguar i Allahutë sëllëllahu arihi vësallëm, a i donë të shumë, arihi salatu sëramë. Bëndë të baki që i dërguarja laut sallallahu aleyhu sallam hynde në namaz me një jetin për ta zhjatur. E zhjas të namazin se dëshiron të që lidhja me Zotin ti ishte sa më gjatë. Ndjen knajsi, të knajsi, knajsi e shpirë ti ishte namazin. Mirë po, gjatë namazit, kur digjon të zërin e ndoj një fëmije që qante, a i alehje salatu o salam e shkurton të namazin. Duke mëshiruar kështu fëmijën dhe nënën e vetë ga dhe mëshuria dhe mëshira për këta të dy. Kure pa Ibrahimin, alehje salam djalin e ti në momentet e fundit e jetës në agonin e vdekjes, fëmi i voglë, i lotuan së sëtë. Një shoku i vetë, Abdurrahman Blu'Aufi, radiallahu anhu, i cili gjendej, aty pranë profetit, sëllallahu aleyhi vësërë, mi thot me qudi, edhe ti o i dërguar i Allahut, pra edhe ti po qanë, o i dërguar i Allahut, ndërsa profetit, sëllallahu aleyhi vësërë, mi akthehu, o biri aufit. Këto lot, janë më shirë, pastaj vazhdoj, vazhdoj të qaj për sëri, dhe më në fund tha, vërtet, syri loton, e zëmbra trishtohet, mirë po në nuk themi, nuk dzirim nga goja, vetëm se ato fjallë, që e kënaqin zotin tonë, Vërtet, ne jemi të dëshpëruar për shkakt të vdekis të ndë, o Ibrahim. Një arab i quajtur Akra Bnu Habis, kure pa profetin sëllallahu aleyhu sëllem duke pudhur i nga nipit e ti, Hasanin, i thot, natyra e këtyra arabve, është e ashpër. Dhe si me mburje, për që di, i thotë të drguar të laut, të sara laurësënëm, sikur se mund të mburjen, e disa i një randë, thotë, unë kam dhitë, fëmi, po jam aqë serios, në klapa kjo jam aqë serios, Ai, këtë dëndet të dhoshënë, se që nuk kam purë thurë asë njerin për e tyre, e a dini se si u përgjishë profetisë sallallahu alaihi vesellum, i tha, e qëfar të të bëj unë, nëse Allahu e ka larguar nga, nga zimra mëshiren, ta ka larguar nga zimra mëshiren, pa dyshim, a i cilin nuk mëshiron, nuk mëshirohet, dhe një hadith tjetër, thot, më shironi ata që janë në tokë, që t'ju më shiroj, a i që eshtë në qjelë. Të nëruar, të leshikues, këtu vjen fundi, i pjesës e parë, të emisionit, të tretë, për të bërë një paus të shkutër, e shqihemi, insha Allah, me linë dhe vëlletin Allah, në pjesën e dytë, Elhamdullilah. Wo selatu wa selam ala rasulillah. Profeti mëshirës. Kjo është tema që po prajtë, po trajtojmë në emisionin e sotëm Mbidhni la me leje në vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Në pjesën e parë të këtij emisioni theksuan se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i mëshirshëm dhe mjaft i ndijshëm ndaj atyre që i quajti të dobet. Dhe përmëndëm shëmbuj të mëshirët së profetit sëllallahu alesë nga jita e të drëguarit Allahu të së sëllallahu alesëllam për disa kategorit të dobet, të dobet tishë. Për jetimet, për grat, shërbetorët, etjerë. Për në mënyr indirekte, në grupin e të dobet dhe bëjmë pjesë edhe gjuna shkartë. Ndikush më po, përse? Gjuna shkartë të dobet? Po, po. Gjuna shkartë janë të dobet. Jo vetëm në momentin që bëjmë gjunahun, por edhe atë herë kur janë duke menduar për të më katuar. Janë të dobet, po përse? sëpse i kanë poshtur djale. E kanë humbu betejen me djalin e malkuar dhe me nefsin e tyre, me veten e tyre, dy armish, i ashtëm dhe i brandshëm. Ky më katar ka pësuar disfat, pra ndaj me gojmë plot e quajmë të dobut. Pandihmën e Zotit nuk mund të triumfoj dhe këtyre dy armijve. Në vazhdim, po ju apë një shëmbull për të kuptuar se si sile i dërguar i Allahot sallallahu aleyhu me këta njerës. Një dit, të këtë i dërguar i Allahot sallallahu aleyhu aleyhu sallallahu aleyhu shkon një djallosh i ri. I ri në fe. Dhe kërkom për profetit sëllallahu aleyhu sëllem dhe qka që nuk ishte në dorë të puti. I thoto i dërguari Allahut më lejo të bëj i moralitet. Ha munde i dërguari Allahut sëllallahu aleyhu sëllem të lejon të atë që Allahut e ka ndaluar kur sësi. Kjo vërteti ishte një kërkes e rëndë. Pranda dhe shokët e profetit sëllallahu aleyhi vësallem e pan me bishësyrit duke i qërtuar dhe tishin të largonin por profeti më shires i cili nuk pajtoj me siljet e ashpra dhe të vrajda të vrajda u thot afrojnë afrojnë i djeloshit dhe më se largoni. Pas taj, i dretojt ati dhe i bënd disa pyytje logike. Pyytje të cilat ne u adretojmë në gjitha tyre që kanë zemër. Pyytje të cilat ne u adretojmë më katarve që kanë mëndje por epshi i ka në poshtur dhe i ka verbuar. U thot, i tha profetisë së lëllahu alejo së në këti dialoghi, a i dëshiron i moralitetin për në në tënde, këj ishte besimtar, këj ishte musliman, pavarësisht, se e dëshiron të këtë mëkat, përna i tha ojë dërguar Allahut, friof shajetën për ty, kurse si, për Zotin, se të të dëshirojë këtë i gjithë për në nëntime. Po tha profeti, sëllë Allahu a.s. Edhe të tjerët, nuk e dëshirojë në të imoralitetim për në në të tyre. Pas të e vazhdoj me këto pyëtjet logike, që zjojnë gjdo njeri që ka sa do pak dritën për e dritës artësyës dhe të intelektit. Për të kuptuar të vërtetën, e fatë, a e dëshiron që të tjere të bëjnë imoralitet me vajzën të ndë, Jo i dërguari i Allahut për zotin flijofsha jetën për ty. Nuk e dëshiroi këtë gjë. E po, e pra edhe të tjerët nuk e dëshiroin këtë gjë për vajzat e tyre. Vazdoi profeti sallallahu alaihi wasallam. T'a tundoi të realizoj në zemrën e tij të vërtetën e të kuptoj mëkatin e madh që përkërkonte këj djelosh. E të kuptoj se njërzit lëndohen, si kur se lëndohet këj, për njërzit a formë të vetë, i thot, o djelosh. A i dëshiron këtë gjë i moralitetin për motrën tënde? Jo, i dërguari Allahot, të fliofë shajetën për ty. Nuk e dëshiroj këtë për, në, për motrën të ime. A të heri, fa profeti sallallahu a.s. Pse u atë dëshiron këtë të tjerëve? Edhe të tjerët nuk e dëshirojnë këtë për motrat e tyre. Pas të e vazhdoj, profeti sallallahu a.s. t'i përmëndën të prej ta formëve të ti, a i dëshiron këtë gjë për halon të ndë, për tezen të ndë, e kështu me radhë. E ndërsa, djelohësh i e pëtë të, të njitë në përqigje, Thoshte, jo për Zotin, fri of shajetën, për ty ojë, dërgur e laot. Nuk e dëshirojë këtë i gje. As për halon, e as për tezën time. Po, tha profetisë, së në laurisëm, dhe as, as të tjerët, kjo është lojgjike, as të tjerët nuk e dëshirojën këtë për halot të tyre, dhe për tezët të tyre. Dhe më në fund, profetim në shire, salihis, salatu, salam, I vendos djaloshi dorën mbi gjoks dhe i lutet Allahut subhana ve teala O Zoti im falje gjuhahet pastroja zemrën dhe ruaja drejrsin transmetohet se ky djal, pasi që është ngritur nga i vend, ka thënë për mua nuk ishte më gjëmë të urujër se sa i moraliteti. Shikoni pra vlezër dhe ju motra, shikoni se si ndryshon Allah o së pano të alazemrat, a jërdi me dëshiren e madhe dhe të gjitha obligimet uh, ishte i gatshëm të izbatonte dhe të gjitha ndalesat ishte i gatshëm që të ruaj për e tyre, të largohi për e tyre përveshë një gjeje të cilën e kishte të pamundur para se të shkonte të të, të, të, të takojmë profetin sallallahu aleju ve sellem para se të lutej profetin sallallahu aleju ve sellem për të. Dhe më pas gjia më uryr për të, u bë moraliteti. Kjo falëmshirës së Allahut subhanahu wa taala për mrekullisë dërguar të Allahut subhanahu wa taala që ata profeti i ti të, të dashur alehis wa salatu wassalam. I dërguari Allahut sallallahu aleju ve sellem ishte më shirë edhe për një rantët. Silje e me beduinin me një arabin e shkretirës që urinoj në gjami, nuk besoj se është e pa njohur për jo. është një argument i qarë për këta. Po japën disa detaje të kësa e një gjarje. Kërë arab ishte mësuar në shkretirë, njëri pa kulturë, i pasibilizuar shkon dhe urinon në një qoshe të xhamisë Në këtë moment e kjo ishte gjë e rënd sahabët shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam kur e shohin i bërtasin ai utrem shumë ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam u fut aty Mos e ndërprisni. Allahu akbar. Shikoni urtësinë e profetit të mëshirës sallallahu alaihi wasallam. Më miksi dihet se ndërprerja e urinimit junderroft Allahu është e dëmeshme për për trupin. Dhe le pasoja padyshim ai ishte profeti i mëshirës. Kjo 1, e dyta, nëse ai pasi që u qortua nga sahabët do të ndalej, nuk mund të ndarte më njëherë dhe pa pastërtia dhe pisllaku do të shpërndahej, do të shpërndahej në gjithë xamin. Dhe kjo është një arsye tjetër. Dhe më e rëndësishmja është se kjo sjellje e keqe do ndikonte negativisht të kjo njeri i pa ditur, profeti sëralarë su nuk e donë të këta, a i donë të tja fronë të njerëzit dhe o t'i largonë të, a i shte më shirë e dhuruar për njerëzim. Mos e nërprisni. Ata e ranë dhe risa mbaroj. Dhe kur mbaroj, profeti sëralarë u arësërëm me butësi, i thot bedoinit, banorit të shkretires, e këshilon, e thot. Këto gjami, në këto gjami, nuk lejohet urninimi. Asë ndotja dhe asë pa pastërtia. Këto gjami, janë dërtuar, që në to të përmëndet Allahutës, pana o tala, e të falet në manzi. Transmetohet, një transmitim, është thënë se këj banor i shkretirës, është lutur, o zotim, më fal mua dhe Muhamedin, dhe përveç në të dyve, mos falë askant. I thotë profeti sallallahu aleyhu sallallem, e nguçtove atë që është e gjerë. Mëshira laut është e gjerë, mos e nguçto atë në në të knitë të dyve. Ja kështu si dhe profeti sallallahu aleyhu sallallem, me gjunah qarët, po nësi silemi me ta. Sile a jonë, le shumë për të dëshiruar. Ne duhet të mësojmë nga jeta dhe vepra profetit sallallahu aleyhi wa sallam. A i është shëmbulli unë. Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam erdi për të ndryshua rrëdhën e jetës. A i tregoj njërzimit se zdo thot tjetosh për zotin. I tregoj njërzimit Sa durimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe së njeriu që nuk adhuron Allahun subhanahu wa taala patjetër do të bjerë pre e viktimë e adhurimit të të tjerëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam është shembulli i qëndresës. Si atë herë kur ballafaqua me genocid e tortura, ashtu edhe atë herë kur ballafaqua me pushtet e pasuri. Duke në treguar, se knajësia për të këzoti i lartë madhuruar, pa tjerë të do të kaloi mbi kurthe dhe pusit e djalit. Sinceriteti i ti e zjoj rinin, dhe ajo e kuptoj, se sa e vogëllisht e bota, apo jetëa e kësaj bote, para saj në të cilën fëton të Muhammedi sëllallahu a.s.w. Dhe për hir të këtij ideali ata ndërmorën një ndërmorje një udhëtim të vazhdueshëm që vazhdon deri në ditën tonë për të përcjuar mesazhin hynor në zemrat e gjithatyre që kërkojnë shpëtim dhe lumturi. Edhe pse në kohë të shkurtër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëri një reform të thellë në koncepte në ide në pushtet, në luftë e në paqe. Muhamedi sallallahu a.s. nuk ndërtoj për veten e ti e asë për shokët e ti këshkjela të fortifikuara dhe shtëpi të stolisura për kundrazi. A i ndërtoj vetëm një kështjel që quhet kështjela e besimit në të cilën valvitet flamuri i njësimit dhe adhurimit Allahut sëpana o talët e një zotit të vetëm. A ishë më shira e Allahut sëpana o talët që i dhuroj një rëzimit para ditë së fundit, pasha dhe bekimet e Allahut që ofshin bi profetin ton të dashur, familin e ti, shokretin dërshën dhe gjithë pasuesit e ti besnik dërën ditë në gjukimit, ozë dë të ynë. Në adhuroh mëshirë nga mëshira jote e pak u fishme, dhe përgatid nga përsiljet e drejt, o Zotë jënë, mëshirën tënde shpresojmë, të lutemi, o Allah, reguloj punët tona, dhe mos në lerë të mbështetemi në vete tona të dopta, asë dhe një moment të shkurëtër, aisa hape dhe bjullën sëtë. Të lutemi, o Zotë, ti e falësi, e bujari, e do falinë, Të lutë e miho Allah, na falëne, prindri tam, dhe gjithë besimtarët në ditën e logarisë, e dhe gjukimit. O salallahu ala nëbi muhammad, o alihi, o sahbihi, o salamat eslimen këthira, walhamdulillahi, wa rabbil alamin, assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.